Кум Цекало з наблизився до передка машини, встромив заводну ручку і кивком голови, відпровадившись старих солом'яників на узбіччя вулиці, різко закрутив нею. Буцім підіймав шлюзи загати, через яку ось-ось піде вода. Машина тремтіла, бряскала, поторохкувала залізячем, але мотор... Мовчав. Лишень клубочки пари випурхували з радіатора, гуртуючись на ясносинім небі в сиве оболоко, що потроху застеляло від нас сонце і кидало на Солом'янку тремтку тінь. Раптом машина чмихнула, як чмихав на косовиці в паколі дядько Денис, коли мітлиця лоскотала йому в носі. Заводна ручка закрутилася млинком, і кум Цекало замерехтів на ній немов хрущ на соломені. Їдкий чорний дим повінця наповнив річище вулиці і подзюрив каламутним джерелом по лісовій просіці в бік стрижня. Наступної миті кум Цекало розтулив затерплі долоні і його пошпурило в небо неначе камінь, Кинутий з пращі. Він млинком злітав усе вище та вище, аж поки не втратив на оболоко пари і сівся там, звісивши ноги в лискучих юхтових чоботях з дерматиновими халявами та зацікавлено зиркаючи вниз на проданий Опель. Між тим Опель скреготнув коробкою передач і що духу помчав по солом'яній вулиці, простуючи до перехрестя з вербою, звідки починався шлях на пакуль. Але машина ще не сягнула із соснового провулка, коли стрічний вітер зірвав з опеля чорний синюватий тонів кузов та покотив назад по солом'яній вулиці, ніби з Тополиний листок. Я спіймав його під самісіньким лісом і потарганив до дядька стіткою, що розгублено сиділи в оголеній машині, буцім у кабріолеті, з опущеним верхом. Денисе, на заднім сидінням я приварив ручку. Хай хтось тримає, гукнув зоболока, що відпливало в бік стрижня кумцекало. Дядько одягнув машину кузов, як одягав на голову капелюха. І тут уперше запримітив мене. «Михайле, промчишся з вітерцем до пакуля, і кузов заодно притримаєш, ну, щоб вітер не здував». Я хотів віддалитися в гордій самотині, але голова самовільно кивнула на згоду, а ноги почовгали до опеля. У веснянім Ірії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 з чорноземними як поле долонями. Край, де започатковуються ріки. Пакуль – це країна викладених зеленою шпоришинною мозаїкою доріги-доріжок, сходжених твоїми босими ногами. Країна золотистої стерні, повитою в долинах сивим туманом, на плесах яких випливають гуси. Поки ти Примостившись під скиртою, химериш собі власний книжний світ. Край мальованих чорним по білому тинів, ліс, соняшникових частоколів, заставлених кукурудзяних призьб, що від згадки про них тобі досі завмирає серце. Пакуль – це країна твого першого слова, першої любові, першої з ненависті, країна, де започатковувалася не дитинна, гіркувата печаль твоїх очей. Пакуль це твій ірій.